Під деревом зеленим або Малстокський хор Томас Гардій Частина 2. Весна Розділ шостий Ялберійський ліс і будинок лісника Рано вранці наступного понеділка дік почувався так легко і безтурботно, як рідко почуваються навіть молоді та юні Якраз закінчилися великодні канікули, і він їхав на легкій ресорній підводі, запряженій кобилою-розумницею і дивився на вологі схили пагорбів, які виблискували, гріючись на сонці. Ранньою весною погода непередбачувана, але сьогодні світило сонечко, сповнене свіжості, воно вийшло перевірити трави в цю мінливу пору, без наміру погосподарювати на повну силу. Дік отримав доручення забрати Фенсі, яка гостювала в батька у сусідній парафії, а також прикупити дещо для дому. Попереду небо було затягнуте темними хмарами, але тут яскраве сонячне проміння розганяло важкі сірі тіні. Візник ще не розповів синові про хитрощі Шайнера і свої підозри щодо намірів фермера щодо вчительки. Коли справа стосувалася кохання, цього непевного і непередбачуваного явища, яке іноді полонило у серця людей, Ройбен волів триматися осторонь. Досвід підказував йому, що із втручання в любовні справи інших ніколи нічого доброго не виходить. Джефрі Дей жив у самій гущі Ялберійського лісу, що розкинувся на території одного із віддалених маєтків графа Уесекського. Дей виконував обов'язки головного лісника, керував заготівлею лісоматеріалів і загалом наглядав за місцевістю. Надалеко від будинку ліс перетинала дорога, що вела з Кестербриджа до Лондона. Із цього боку дарава було зрубано, щоб з вікон хатини можна було побачити, хто піднімається Ялбаріським схилом. Навіть незнайомцеві було приємно завітати до оселі лісника у такий ясний весняний ранок. Над димарем здіймався клубок диму і халився до даху, наче синя пір'їна на дамському капелюшку. Косі сонячні промені падали на траву на подвір'ю перед будинком, а потім через відчинені двері проникали всередину і освітлювали сходи навпроти, заливаючи підсходовий простір зеленавим світлом, а самі сходинки залишаючи в тіні. Під віконня у вітальні розташовувалося на висоті 4-5 футів над підлогою. Під ним стояла широка низенька лавка, над якою, як і над стіною позаду неї, завжди нависала темна тінь. Це створювало чимало незручностей, зате гостям не так впадали в очі сліди від води й корму, які постійно розбризкувала канерейка в клітці біля вікна. Товсті перегородки розбивали шибко на численні ромбики, складені, особливо у нижній частині, із вузлуватих скелець різних відтінків зеленого. Фенсі добре знала, що якщо крізь них дивитися на подвір'я, вони мали дивовижну здатність найнеймовірнішим чином викривляти предмети. Капелюхи зривало з голів, плечі відривали від решти тулуба, спиці на колесах возів розсипалися в різні боки. А прямі стовбори ялин вигиналися півколом. Стелю посередині перетинала балка. Збоку на ній був забитий великий цвях, який призначався виключно для капелюха Джефрі. Через те, що капелюх іноді вішали сюди сушитися, гнецвяхом утворилася темна напівкругла пляма, формою схожа на веселку. Найперше, що кидалося в очі, коли зайти в кімнату – це меблі. Тут у неживих предметах втілювався старий принцип, запроваджений ноєм – кожного виду по парі. Подвійна система умеблювання завдячувала своєму існуванню «завбачливості Місіс Дей» і застосовувалася з дня народження Фенсі. Така організація говорила сама за себе. Всі, хто знали про цю особливість, добре розуміли, що друга пара мала відійти фенсі, як придане, коли дівчина вийде заміж і приїде у власний будинок. Особливої уваги заслуговувала пара годинників із зеленим циферблатом, які заводилися раз на вісім днів і цокали по черзі. Один відбивав 12 годину за дві з половиною хвилини, а другий за три. На першому із завитками віталійському стилі було зазначене ім'я виробника Томаса Вуда, а на другому, зверху обрамленому дугою і загалом більш зухвало язики Єля Сандерса. Це два вже покійні години з Кестербриджа, які за життя були запеклими ворогами. І зараз їхня ворожнеча досить виразно була увіковічнена у вітальні Джефрі. Справа від головних складників приданого стояли дві кухонні шафи – Кожна доверху забита чашками, тарілками та іншим кухонним начинням. Далі за ними йшли два кухонні стелажі, дві сімейні біблії, дві жаровні та впереміж два набори крісел. Однак найкращою частиною кімнати був закоток біля каміна. Достатньо просторий, щоб там помістився не лише Джефрі, але й його дружина. Є робочий столик і стілець. І все це не виходило за межі лінії камінної полиці а тепло від вогню не опікало, а приємно зігрівало. Над вогнем теж було достатньо місця для дерев'яних жардин для м'яса, з яких звисали довгі клапті сажі і погойдувалися на протязі, ніби обірвані прапори на стінах древніх замків. Так виглядали здебільшого всі закутки біля каміна в тих околицях. Однак була у каміна Джефрі одна особливість – яка не лише породжувала до нього надзвичайний інтерес з боку випадкових титулованих відвідувачів, для яких, по суті, камін у сільському будиночку сам по собі був дивовижею, але й викликала захоплення друзів, звиклих до звичайних камінів сільського штибу. Цією особливістю було маленьке віконечко у стінці димаря, майже над самим вогнем. Навколо нього ніжно звивався дим, коли збивався з перпендикулярного курсу. Поличка ближче до віконечка була поцяткована чорними колами, що їх пропалили гарячими кухлями, які, підігрівши на розжареному попері, ставили сюди. У результаті виступ нагадував конверт, який побував у численних поштових відділеннях. Фенці пурхала по кімнаті, накриваючи на стіл, і наспівувала уривки з мелодій, які зароджувалися в її думках, як грибі після дощу, скиляючи голову то праворуч, то ліворуч. У кімнаті нагорі чулися кроки місіздей. Урешті-решт, Фенсі пішла до дверей погукати батька до столу. Тату, обід готовий! І саду вийшов високий худорлявий чоловік. Пройшов поп вікнами та увійшов до будинку. Лісник був із тих людей, які завжди дивляться вниз, ніби намагаються щось згадати. Його обличчя було вкрите навіть не зморшками, а тріщинами, і навколо очей утворилися глибокі складки, що нагадували додаткові повіки. У наслідок однієї з браконьєрами ніс у нього завжди задирався до гори. І тепер, коли сонце світило Джефрі прямісінько в обличчя, можна було заглянути йому далеко в ніздрі. Була в ньому якась затаєна жорстокість, котра, коли він був чимось незадоволений, переростала б у похмурість. Якби не пом'якшувалася вродженою чесністю і не підкріплена тонким чуттям, часто виявлялася у небаякій впертості. Хоч у товаристві дещо багатших друзів Лісник ніколи не був затятим мовчуном, однак на людей сторонніх слів ніколи не марнував і зі своїм мисливцем Єнухом зазвичай спілкувався лише за допомогою кивків та помахів голови. Враховуючи специфіку їхніх обов'язків, а також те, що вони вже давно добре вивчили звички один одного, особливої потреби у словах загалом і не виникало. А схожість їхніх світоглядів і дивовижна вільність соціальних поглядів мисливця, яку лісник вважав недоречною у відносинах між господарем і слугою, ставала на заваді будь-яким порожнім балачкам. Рівно через три хвилини слідом за лісником увійшов і Єнох, який допомагав йому в саду. Він навмисно обрав такий інтервал через його нейтральність Чотири хвилини вже б розцінювалися як нехтування заведеними в домі порядками А якби він заходив одночасно із лісником, це б виражало надмірне нетерпіння пошвидше сісти за стіл «Щось ти раніше, ніж зазвичай, Фенсі», – сказав лісник, сівши до столу і подивившись на годинники «Твій язик, Єльсандерс», – знову вирвався поперед Томаса Вуда «Я трималася зсередини», – відповіла Фенсі – і собі подивившись на годинники. «Краще держися Томаса!» – навчав батько. «У Томаса удари сильніші, так і не підведе. І йде точно, прямо як міський годинник. А де ж твоя мачуха?» Не встигла фенсі відповісти, як з надвору почулося трохкотіння коліс і з-за рогу будинку донісся голос Річарда Деві. «Прррррр! Розумне це!» «О, дік вже приїхав за тобою. І теж раніше!» Ну що ж, клич хлопця обідати. Овійшовши до кімнати, дік усім своїм видом намагався показати, що до фенсі йому діла не більше, ніж до будь-якої іншої особи тієї ж раси, що живе в одній із ним країні. Усі повсідалися за стіл. Діка трохи зачепило, що фенсі поводилася вільно і розкуто, наче й не було тих їхніх випадкових зустрічей. Але вирішив не надавати цьому великого значення. Янок сидів за дальнім кінцем столу. По діагоналі від Діка, біля серванта в кутку, і попивав сидр із довгого прямого кухля об'ємом спінту, розмальованого високими коричневими ялинками. Час від часу він вставляв кілька слів до загальної розмови, радіючи з того, що мав змогу насолоджуватися бесідою за обіднім столом, нехай і не особливо жвавою, а зобов'язання підтримувати її лежало не на його плечах. Де ж це твоя мачуха забарилася, Фенсі? спитав Джефрі. Ви вже пробачте, діку, іноді вона дивно себе поводить. «О, нічого, я розумію», – відповів Річард, ніби цілими днями тільки й те робив, що вислуховував вибачення. «Вона належить до того типу жінок, які стають другими дружинами. Досить своєрідний тип, я вам скажу». «І справді», – співчутливо піддакнув дік, хоча було незрозуміло, чого саме стосувалося його співчуття. «Так, бути другою дружиною дуже важко для жінки», Особливо, якщо вона колись була першою Так і напевно важко Бачите, її перший чоловік був молодим і надто багато спускав її з рук Дійшло навіть до того, що вона влаштувала покійному Бобу скандали через усілякі дрібниці А коли я одружився і побачив, що й до чого, то вирішив, що вже надто пізно її перевиховувати Та й залишив її у спокої Але часом вона любить викидати різні вибрики Шкода це чути «Так, дружини, на диво, дуже дратівливий народ. Хоч мене ніколи не бувають праві, але ніколи не помиляються більше, ніж наполовину». Фенсі було не по собі від цього домашнього повчання, яке могло зруйнувати той світлий образ, з яким Дік, як підказували її в чуття, її пов'язував. Помітивши, що Фенсі як води в рот набрала, Джефрі зрозумів, що ця розмова не до душі його освіченій донечці, а тому змінив тему. «А що, Фенсі, Фред Шайнер вже прислав бочку сидру, як обіцяв?» «Здається, прислав. Так, прислав. Хороша він, людина, цей Шайнер», – сказав Джефрі до діка і зачерпнув ложкою підливи, обережно проносячи її над мискою з картоплею, щоб часом не пролити на скатертину. Джефрі вже кілька хвилин не відводив очей від тарілки, а тепер втупив їх у ложку, Адже така складна операція, як перенесення повної ложки на значну відстань, потребувала набайкої зосередженості, і він не міг собі дозволити відволікатися. Джефрі не зводив очей з ложки, а Фенсі – з батька. Без жодного попереднього задуму чи натяку на якийсь потаємний сенс. Але тим не менше, її погляд був прикутий до нього. І ось чому. Дік сидів праворуч від неї, якраз навпроти Джефрі. Фенсі на мить поклала свою праву руку на скатертину, і на її превеликий подив дік впустив в Потім потер чоло, що виявилося лише приводом для того, щоб накрити її руку своєю. А новина Фенсі, замість того, щоб висмикнути руку із пастки, втупила погляду батька, боячись, що він застане їх із діком за цією ризикованою грою. Дік дожував те, що мав у роті, Фенсі доїла кусень хліба, і все це не зводячи погляду з батька. Нарешті Джефрі підвів очі – і руки тут же роз'єдналися. Фенсі відсунула свою на шість дюймів, а дік свою на один. «Кажу, Фред Шайнер – хороший чоловік!» – наполягав на своєму Джефрі. «Так, так, звісно!» – запинаючись про бормотів дік. «Просто я його погано знаю!» «Ви вже повірте мені на слово, я його добре знаю!» «Та й ти його непогано знаєш, Фенсі, правда?» Джефрі надав цим словам особливого відтінку – а це без сумніву означало, що він вкладав у них набагато глибший зміст, ніж могло здатися на перший погляд. Це стурбувало діка. Передай мені, будь ласка, хліба!» Похадцем попросила Фенсі, густо почервонівши і помітно стривожившись, що зовсім не в'язалося з таким невинним проханням, як передати скибочку хліба. «Ось, прошу!» – нічого не помічаючи, відповів Джефрі і продовжив перервану думку. Якщо все піде добре, ми з містером Шайнером ще більше потоваришуємо. Чудово, просто прекрасно. Досить доречно відповів дік, зважаючи на те, що він мало уваги приділяв словам Джефрі, бо всі його думки були звернені на ту, яка сиділа за два фути від нього. Гарненьке молоденьке личко має велику силу, Річарде. Воно навіть північний вітер змусить звернути зі свого курсу. Це було сказано так серйозно, що дік захвилювався. І почав прислухатися до розмови. «Так, змусить повернути навіть північний вітер», – продовжив Джефрі після тривалої паузи. «І хоч вона моя плоті кров, ти не міг би принести з комори сиру», – сказала Фенсі з таким натиском, ніби вмирала з голоду. «Іду, іду, дівчинко. Бачите, я досі називаю дівчинкою, а тільки минулої суботи містер Шайнер сиру принести, Фенсі, так?» Дік спромігся нічим не видати свого хвилювання викликаного цими таємничими згадками про містера Шайнера. Втішало те, що фенці явно не подобалися батькові натяки. І продовжив розмову байдужим тоном, як і личить сторонній людині, незнайомій зі справами сім'ї. «Так, гарненькі личка можуть неабияк збити з пантелику», – відповів дік, а лісник пішов за сиром. «Розмова зайшла казна куди. Я ніколи не давала ані найменшого приводу думати щось подібне». Тихо, але наголошуючи на кожному слові, прошепотіла Фенсі, так, щоб тільки Дік її почув. «Це тобі так здається?» – крикнув Єнух зі свого дальнього кутка, вочевидь вирішивши замінити Джефрі на час його відсутності. «Женися на ній, Діку, дай по всьому!» «Та що ти таке говориш, Єноху? суворо обірвала його Фенсі, і Єнух покірно замовк. Якщо людині судилося дружитися, вона одружиться. «А не судилося, значить не судилося», – відповів дік. Тим часом Джефрі повернувся на своє місце і, міцно стиснувши губи, подивився у вікно на просіку, що вела до дороги на Ялберіський пагорб. «Не завжди так виходить», – повільно вимовив він, ніби читав ці слова на дошці, прибитій до віддаленого стовпа на просіці. Фенці зацікавилася, а дік спитав. «Справді? От, наприклад, моя дружина». Їй взагалі не судилося бути хоч чиєю дружиною, але вона вирішила інакше і вискочила заміж аж двічі. Доля? Для дорослої жінки Доля – це ніщо, не більше, ніж іграшка в її руках. Нагорі почувся якийсь рух, а потім хтось почав спускатися сходами. Відчинилися двері біля підніжжя сходів, і до кімнати увійшла друга місіс Дей. Вона попрямувала до столу, не зводячи з нього очей, і вочевидь не помічаючи нікого навколо. Якби на місці столу сиділи люди, а на місці людей стояв стіл, то така поведінка була б цілком природною. У неї було нічим не примітне обличчя, сивуватого кольору волосся, сама вона була худючою, без натяку на округлі форми, а широкий білий фартух, зав'язаний поверх темної сукні, сяяв неабоякою чистотою. «Тепер, напевно, ходитимуть чутки, – сказала вона, – що у Джейн Дей замість катертини якась драна бідняцька ганчірка, – Дік тільки тепер помітив, що скатертина була досить потертою, і трохи подумавши, зрозумів, що швидше за все, кажучи, що хтось невідомий розпускатиме чутки, мачуха мала на увазі саме його. Підвівши очі, він побачив, що Місіс Дей вже встигла сходити на гору і повернулася, несучи в руках купу нових гляних скатертин, які відовго лежання у комоді стали твердими, як дерев'яна дужка. Місіс Дей ж бурнула їх на крісло, а потім взяла одну, струснула її і потроху почала застиляти стіл, одну за одною переставляючи тарілки і чашки зі старої Катерини на нову. І ще, певно кажуть, що у неї нема пристойних ножів та веделок. Я б ні за що такого не сказав, повірте. Спробував виправдатися Дік, але Місіс Дей уже зникла у сусідній кімнаті. Фенсі пранишкла. Дуже дивна жінка, чи не так? Сказав Джефрі, приспокійно продовжуючи їсти. Але її вже не виправиш. То настільки зрослося з нею, що спробуй забери і це її уб'є. Ех, вона така дивна. Знали ви, що в неї на горі зібрано, яких стільки скарбів там нема. Цього разу місіс дей повернулася з коробкою, в якій лежали залізні ножі з роговими ручками, посріблені виделки і ніж для м'яса. Все найкращого гатунку. Вона стерла з них захисну змазку і жбурнула перед кожним по ножу та виделці, а ніж для розрізання м'яса й виделку встромила в печеню на тарілці. Потім позбирала старе речення і віднесла геть. Джефрі, мов, і не було нічого, відрізав собі м'яса новим ножем та спитав діка, чи не покласти йому шматочок. У селах сіл зазвичай не кривали одразу і для обіду, і для чаювання, щоб зекономити час. От і зараз збоку було приготовано чайний сервіз. Ніколи я не зустрічала таких ледачих і заздрісних людей, як тут. Місіс Дей спритно збирала коричневі фаянсові чашки, не підводячи очей на жодну живу істоту. Їх хлібом не гудуй, а дай язиками поплескати чи запхати носа в чужі справи. Вони вже точно не втратять можливості обговорити ім'я чайний сервіз. Місіс Дей забрала чайник, чашки і тарілочки. А натомість принесла чайний сервіз із білої порцеляни і якийсь згорто коричневого паперу. Розгорнувши його, вона видобула на світ божий чудовий срібний чайничок. «Я допоможу розставити», – примирливо мовила Фенсі, підводячись із крісла. «Треба було мені поставити кращий посуд, та я щось не подумала». «Просто», – тут вона перевела погляд на Діка, – «я давно вдома не бувала». От і дала Маху. І дівчина обдарувала всіх ласкавою посмішкою. Нарешті покінчивши з усіма приготуваннями і перестановками, Місіс Дей зайняла своє місце у кінці столу і під час чаювання трималася з неабияким почуттям власної гідності. Можна було тільки диву даватися, як за якусь мить із капризної жінки вона перетворилася на цілком адекватну людину і навіть могла цілком серйозно обговорювати свої негаразди.